Első próbálgatások. 1967-től 1970-ig 1967 nyarán Johnny Gamsell beköltöztünk szülei londoni lakásának alaksorába az Edgware Roadhoz közeli kanót square -en. Sikerült rávennünk Vanessa Redgrave-et, hogy udvarias üzenetek helyett végre interjút adjunk a studentnek. A cikk forduló pontot jelentett, mert így más hírességeket is rá tudtunk venni arra, hogy szólaljanak meg lapunkban. Közben az újságírók listája is olyan nevekkel bővült, mint David Hackney vagy Jean-Paul Sartre, így a potenciális hirdetők is egyre szívesebben reklámoztak nálunk. Johnnyval az egész nyarat az alaksorban töltöttük. A sötét, nyírkos, szinte szoba padlóján matraszokon aludtunk. A helységben rövidesen úrrá lett a káosz. Papírok, koszos kávéscsészék és gyorséttermi dobozok hevertek mindenütt. Folyton éhesek voltunk. Néha felosontunk a lakásba és kifosztottuk Johnny szüleinek a hűtőjét. Anya időről időre egy ennivalóval megrakott kosárral jelent meg. Megérkezett a vöröskeres szállítmánya, kiáltotta. Mikor mosakodtatok utoljára? A földre tett ágytakaróra terítettünk, majd körbeültük az ételt. Anyám egyik nap száz font készpénzt hozott. A Semley Green melletti úton talált egy nyakláncot, majd bevitte a rendőrségre. Mivel három hónap múlva sem jelentkezett érte senki, ezért megtarthatta. Tudta, hogy nincs pénzünk. Eljött Londonba, eladta az ékszert, a pénz pedig nekünk adta. Ebből az összegből fizettük a postát és a telefont, plusz hónapokig fedezte a költségeinket is. Enélkül bedöltünk volna. Lapunk első számának borítójára Peter Blake a Beatles Sergeant Pepper albumának híres grafikusa egy diák alakját tervezte meg. A sima fehér oldalra két piros folt került. Az egyik a magazin címe, a másik a srác vörös nyakkendője volt. Peter Blake ingyen készítette el nekünk, ráadásul még interjút is adott, amit különös felütéssel indított. Egy csinos, mesztelen lány önmagában is csodás téma, ami mindig is vonzott. Alakjának perspektívája és anatómiája mellett a rajztanulásban is sokat segít. És bár a gondolat miatt még a művészeti karriert is fontolóra vettem, Blake tovább folytatta, Megfogalmazott néhány a diák hatalomról szóló akkoriban igencsak ellentmondásos elképzelést. A diákok eddigi jogaikon túl ne kapjanak több hatalmat a tanárokkal szemben. Viselkedésük számomra egyáltalán nem szimpatikus, hiszen többre tartják magukat, mint kellene. Sokat jár a szájuk, folyton tiltakoznak és túl sok jogot vívtak ki maguknak mintha a kelleténél többet foglalkoznának a saját életükkel. Végső soron a diákság nem igazán meghatározó, elvégre csak az a dolguk, hogy megtanuljanak felnőttek lenni. Nem kellene annyit magukkal foglalkozniuk. Talán mert túl fiatalok voltunk és profi újságírókhoz képest kevésbé rámenősek, néhány interjú alanyunk mégis gyakran tett magáról meglepően őszinte és áttütő vallomást. Zserált Karf például ezt nyilatkozta a munkájáról. Én mindig rajzolok majd, hiszen ettől töltődöm fel. Soha nem tudnám abba hagyni, ugyanúgy a létemhez tartozik, mint az evés. Ha eszembe jut valami, annak ki kell jönnie, mint egy betegségnek. Amikor Dudley múrt faggattam, mit gondol a diákságról, így válaszolt. A ti generációtokban csak egyet utálok, a korotokat. Moore egyébként orgonát tanított az oxfordi Megdél College-ban, de amikor a klasszikus zenéről kérdeztem, azt nyilatkozta. Szívesebben hemperegnék a sárban hat nővel, minthogy leüljek zongorázni. Még Jagger és John Lennon is belementek egy interjúba. Akkoriban mindketten a diákság félisteneinek számítottak. A student a következő nem kis pályás felütéssel indította a Jagger interjút. A Melody nem nemrég azt írta, hogy jagger kicsit olyan, mint Dostoyevsky Karamazov testvéreinek egyike. Amikor a tiszteletreméltó fivére azt mondja, a jósághoz a fájdalom árán jutunk el, ő azt válaszolja, ha egy kisgyereknek szenvednie kell, hogy öntudatára ébredjen, akkor ő, bár nem tagadja Isten létezését, de tisztelettel visszaadja a mennyországba szóló belépőjegyét. Ez a Mick Jagger félelázadás. Fogalmam sincs, mire gondolhattunk, amikor ezt az idézetet megjelentettük, az bizonyos, hogy akkor egyetlen szót sem értettem belőle. Idegesen kerestem fel Jaggert, chain volt ki otthonában. A nappaliba merien Faithful vezetett be, aztán eltűnt az emeletem. Mikkel szívélyesen egymásra mosolyogtunk, de egyikünk sem tudta igazán mit is mondjon. R.B. – Szeretsz interjút adni? – MJ. – Nem. – RB. – Akkor miért kérted, hogy a student interjút készítsem veled? – MG. – Fogalmam sincs, szinte sosem adok interjút. – RB. – Nem érdekel a politika? – MG. – Nem. – RB. – Miért? – MG. – Talán mert sokat gondolkodtam rajta, és rájöttem, hogy ha ezt teszem, másra nem marad időm. Ha valaki politikával kezd foglalkozni, elcseszi az életét. R.B. Az embereket befolyásolhatja a zene? M.G. Igen, mert a zene repetitív, többször előjön ugyanaz. Belemászik az emberek agyába, és hatást gyakorol rájuk. A John Lennon interjúunkból egy másik klasszikus remek mű lett. Ezúttal együtt mentünk johnny aki irodalmi utalásokkal próbált intelligensnek tűnni. JG Egy kritikus azt írta az A Day in the Life róla, hogy a olyan miniatűr átokföldje. JL Miniatűr mi csoda. JG T.S. Eliot verse, az átokföldje. JL Azt nem ismerem, nem vagyok túl tájékozott a költészetben. A sors iróniája, hogy a John Lennon interjú kis hián a lapunk végét jelentette. Miután Johnny-val találkoztunk vele, támadt egy ötletem. Mi lenne, ha John és Jokó hangfelvételt készítenének a magazinnak, amit kislemez formában a Student mellékleteként adnánk ki? Felvettem a kapcsolatot Derek Taylorral a Beatles sajtósával. A zenekar akkoriban indította el a fiatal kezdő zenészek támogatására létrehozott, Apple Foundation for the Arts nevű művészeti alapítványt. Derek ideje nagy részét azzal töltötte, hogy a Sevill Rowey irodájában pénzért kuncsorgó jelöltek sorát hallgatta meg. Mindannyian úgy gondolták, a bitlisznek éppen őket kellene anyagilag támogatnia. Derek olyan volt, mint a király kamarása. Még a legesélytelenebb és legos tovább jelentkezőket is türelmesen végighallgatta. Amikor elmondtam neki az ötletemet, habozás nélkül beleegyezett. Közölte, hogy John és Joko örömmel rögzítenek nekünk egy felvételt. Bemutatott Ron Kastnek, az Apple ügyvezető igazgatójának, és egy lemezgyártó cég vezetőjének, és megállapodtunk egy időpontban. Izgatottan siettem vissza a jó hírrel a Canoad square -re. Nem elég, hogy volt egy John Lennon interjúnk, még egy eredeti, kiadatlan John Lennon dalt is kapunk. Ez kétségkívül nagyon jó reklámnak ígérkezett a student számára. Ellen Olbridget az akkori legkeresettebb grafikust bíztuk meg azzal, hogy tervezzen egy különleges címlapot nekünk. Azt találtuk ki, hogy a címlap közepén kialakított fehér korongban mellékletként kerülne a kis lemez. A számot százezer példányban szerettük volna nyomtatni, ami az addig legmagasabb szám lett volna. A lemez hetek múlva sem érkezett meg. Kezdtem aggódni, ezért felhívtam dereket. Ne aggódj, Richard nyugtatott. Volt egy kis gondunk, de biztos kaptok valamit. Rosszabb időpontot nem is választottam volna arra, hogy Lenonéktól szívességet kérjek. Joko épp akkor vesztette el a kisbabáját, john pedig letartóztatták illegális kanabis birtoklásáért. A házas pára a waybridge otthonába zárkózva próbálta kiheverni a történteket. Nekem is megvolt a magam baja. A külön tervei kis híján csődbe vitték a studentet. Egyre jobban kétségbe estem, és életemben először ügyvédhez fordultam. Charles Levison hivatalos levelet írt Dereknek, amelyben Perrel fenyegette az Apple-t és Lenonékat, amiért megszekték a megállapodásunkat. Néhány nappal később Derek felhívott telefonon. Richard gyere be az Apple irodájába kérte. Van itt valami a számodra. Aznap délután az Apple alaksori stúdiójában Csárszal, Derekkel, Johnnal és Jokóval hallgattam a felvételt, amit készítettek. A magnó súrogását hirtelen egyenletes, metronómhoz hasonló dobogás hangja váltotta fel. Ez micsoda? kérdeztem. A kisbabánk szív hangja felelte John. Döbbent csend lett. Jokó zokogásban tört ki, és átölelte Johnt. Nem értettem, mi történik, de mielőtt bármit is mondhattam volna, Jokó válla fölött John a szemembe nézett. A kisbaba meghalt, mondta. Ez az ő hallgatása. Amikor visszamentem a student szerkesztőségébe, nem tudtam, mit tegyek. Úgy éreztem, nem hozhatok nyilvánosságra egy ilyen személyes felvételt. Derek szerint viszont mindez konceptuális művészet, és a gyűjtők számára igazi kincs lehetett volna. Minden esetre a címlapot bezúztuk, és újra terveztük a magazint. Rengeteg pénzbe került, de valahogy mégis összehoztuk. Jogi lépéseket is fontolgattam Lenonék ellen, de végül meggondoltam magam. Így is sok gondjuk volt, és a maguk módján betartották a megállapodást, még ha akkor nem is tudtam, mit kezdhetnék vele. Miután lezártuk a vitát, Derek írt egy bocsánat kérő levelet. Aláírása után azzal fejezte be, amit minden levele végére odaírt. All you need is love. Johnny rengeteget olvasott, én viszont alig. Valahogy soha nem volt rá időm. Egész napom azzal telt, hogy telefonálgattam, hirdetéseket próbáltam eladni, és ingyen cikkekre vagy interjúkra szerettem volna rávenni mindenkit. Mindig szükségem volt valakire, aki ellensúlyozza a gyengeségeimet és levezeti a fölösleges energiámat. Johnnyval ezért kiváló csapatot alkottunk. Ő mindig tudta, kivel készítsünk interjút és miért. Én pedig rá tudtam venni az illetőt, hogy beleegyezzen, és elég kitartó voltam ahhoz, hogy ne nyugodjak bele egy nemleges válaszba. Sok olyan interjút készítettem, ahol egyszerűen bekapcsoltam a magnót és hagytam az illetőt beszélni. Mielőtt a Skót pszichiáterrel, Ardi Lengel találkoztam, megpróbáltam elolvasni az élménypolitikája című beszellerét. Gyanítom a legtöbb emberhez hasonlóan, egy szót sem értettem belőle. Az interjú során odatoltam elé a mikrofont, ő pedig másfél órán keresztül megállás nélkül beszélt, s közben a mennyezetet bámulta. Fogalmam sem volt, miről zagyvál, és hálás voltam, amiért kérdezni sem hagyott időt. Aztán, amikor befejezte, hálásan megköszöntem az interjút, visszamentem az irodába, és legébeltem a felvételt kiderült, hogy szinte szóról-szóra az élmény politikájából idézett. Néhány szám megjelenése után a student csapata növekedni kezdett. Johnnyval gyakran szedtünk fel lányokat éjszakai szórakozó helyeken. Néha még arra is sikerült rávenni őket, hogy jöjjenek el a lakásunkra kávézni. Ha éjszakára is ott maradtak, másnap reggel megkértük őket, hogy segítsenek ki minket. Valamiért mindig megsajnáltak bennünket. A hír szájról szájra terjedt. Régi iskolatársak, barátok barátai, vagy egyszerűen olvasóink bukkantak fel, akik szívesen részt vettek a munkában. Az alaksóri iroda hamarosan zsúfolt sátortáborhoz hasonlított. Mindannyian ingyen dolgoztunk, olcsó éttermekbe jártunk, vagy azt tettük, amit a hűtőben találtunk. A terjesztésben is sokat segítettek. A terv az volt, hogy kötegenként viszik el, darabját két siling hat penért adják, aztán visszajönnek, a bevételt pedig megfelezzük. A megállapodás szerint a mi részünket előre kifizették. Igaz, ez ritkán jött össze. Valójában a haszon nem is igazán érdekelt. Már azzal elégedett voltam, ha maradt elég pénz a következő számra és a számlákra. Megvoltam voltam győződve arról, hogy minél többen ismerik alapot, annál nagyobb híre lesz, és ez idővel egyre több hirdetőt hoz majd. Akkor még nem sejtettem, hogy újságírói ambícióimat jócskán a háttérbe szorítja a magazin életben tartásáért folytatott küzdelem. Johnny szerkesztett. Én az üzleti ügyeket vittem, reklámokat értékesítettem, és a nyomdákkal veszekedtem. Szinte észrevétlenül igazi vállalkozóvá váltam. Pedig ha valaki akkor ezt a szót használta volna rám, johnny kérdeztem volna, hogy mit is jelent. Egy biztos. Nem tekintettem magamat üzletembernek. A kifejezés számomra a city egész nap megszállottam pénzt hajszoló, középkorú férfit jelentette, aki csíkos öltönyben jár, nős, két és fél gyerekkel és kertvárosi lakással. Persze mi is pénzt akartunk keresni, hiszen a túléléshez arra volt szükségünk, csak hogy a student számunkra inkább kreatív vállalkozást jelentett, semmint hasznot hozó lehetőséget. Később megtanultam, hogy minden üzleti vállalkozás lehet kreatív. Az újságkiadásnál a befektető arra is törekszik, hogy új, eredeti értéket hozzon létre, ami egyúttal hasznos is. Olyat szerettünk volna létrehozni, amire büszkék lehetünk. Mindig is ez volt az üzleti filozófiám. Őszintén mondhatom, soha, semmilyen vállalkozásban nem vágtam bele csak a haszon miatt. Ha valakit kizárólag az anyagiak motiválnak, jobb, ha nem fog bele. Egy jó vállalkozás magával ragad, amit élvezni lehet és előhozza a kreativitást. A student szerkesztésében és kiadásában örömünket leltük. Minden napot Bob Dylan, a Beatles vagy a Stones számaival indítottunk, persze teljes hangerővel. Az alaksori hífitorony hangfalainak üvöltése szinte szétrázta a falakat. Amikor Johnnyval nekivágtunk, hogy eladjunk egy aktuális számot, már az első példányból származó két shilling hat vettünk magunknak egy-egy hamburgert. Időnként kinéztem az alaksori irodán koszos ablakán, és láttam, milyen gyönyörű idő van odakint. Olyankor kikapcsoltam a zenét, és mindenkit kiparancsoltam az utcára sétálni. Egy darabig a Hyde Parkban lődörögtünk, de előfordult, hogy a Szerpentin tónál kötöttünk ki, ahol úsztunk egy nagyot. Tony Mellor szerkesztő asszisztensünket mindannyian nagyon tiszteltük, mert szakszervezeti aktivista volt. Jóval idősebb volt nálunk, és meggyőződéses szocialista. Miközben arról folyt a vita, hogyan kellene megfogalmazni egy politikai véleményt, nekem ennél jóval gyakorlatiasabb dolgon, a túlélés politikáján járt az eszem. Bizonyos értelemben kívülállóvá váltam a saját újságomnál. Míg a többiek az LSD gurú Timothy Leary-ről, a Pink Floyd-ról vagy az ifjúságpolitika legújabb fejleményeiről beszélgettek, én a nyomda és a telefonszámlák miatt aggódtam. Órákat töltöttem azzal, hogy ismert személyiségeket vegyek rá, ingyen publikáljanak nálunk egy cikket. Az időm többi részében pedig a British leyland a Lloyds Banknál és más cégnél próbáltam hirdetést eladni. Az ő pénzük nélkül összeomlott volna alap. A rám nehezedő felelősség miatt hamar felnőttem. Úgy is mondhatnám, kicsit koravén lettem. Míg mások önfelett kábulatban lógtak együtt, és nem izgatta őket, ha másnap fáradtan ébredtek. Nekem mindig figyelnem kellett arra, hogy tiszta maradjon a fejem. A szüleim feljöttek Londonba Lindivel, hogy segítsenek eladni a magazint. Anya elvitt egy köteggel a Hyde Parkba, és a Speakers Corner környékén gyanútlan turisták kezébe nyomott egy példányt. Mi Lindivel az Oxford Street-en jártunk fel alá, és bárkinek eladtuk a magazint, aki hajlandó volt megállni. Éppen vele voltam akkor is, amikor odajött hozzánk egy hajléktalan és pénzt kunyarált tőlünk. Nem volt nálunk, hiszen mi is pont azért álltunk az utcán. Én azonban voltam annyira idealista, hogy levegyek magamról szinte minden ruhát, és odaadjam a kolduló férfinak. A nap hátra levő részét egy pokrózba tekerve töltöttem az utcán. Szerencsétlen, nevetett apám, mikor elmeséltük, mi történt. Ez majd móresre tanítja. Csak egy kis aprót akart, helyette a te büdös ruháidat kapta. A student nem sokára fontosabb emberek figyelmét is felkeltette. Egy nap felhívtak egy német televíziós csatornától, hogy tartsak beszédet a Londoni University College-ban. A rendezvényen a Tarik Ali nevű aktivista és egy német diákvezér, Danny Cohn-Bendit is részt vett. Témaként az emberi jogokat jelölték meg. A két ismert forradalmát hatalmas tömeg várta. Végighallgattam Denikon Bendit intellektuális mélységekkel teli szenvedélyes és brilliáns beszédét. Mindenki éjjenzett és tapsolt. Utána Tarik Ali is elmondta magával ragadó monológiát. A közönség olyan üdvri tört ki, mintha legalábbis a Basti elfoglalására készülne. Kezdtem kicsit kényelmetlenül érezni magam. A szóban volt egy rendkívül kegyetlen hagyomány. Minden diáknak meg kellett tanulnia egy hosszú verset, majd kiállni az egész iskola elé, és felmondani. Ha bárki akár a legapróbb hibát is elkövette vagy elakadt, megütöttek egy gongot, és az illetőnek gúnyos fújolás és kiabálás közepette el kellett hagynia a színpadot, vagyis legongozták. Nekem a diszlexiám miatt nagyon nehezen ment, hogy bármit is kívülről megtanuljak. Így éveken át könyörtelenül legongoztak a színpadról. Miközben a kamerák fényében sütkérező Danny cohn és Tarik Ali sódró beszédeit hallgattam, és láttam a lelkes tömeget, ugyanaz az érzés fogott el, mint amikor a Tennyson verset kellett felmondanom. Biztosra vettem, hogy most is legongoznak a színpadról. Tarik Ali beszéda tehát hatalmas éljenzést váltott ki a tömegből. Lelkesen újjongtak, többen a vállukra vették a szónokot, minden kamera őt vette, közben csinos, fiatal lányok elmagadtatással integettek neki. Ekkor intettek, hogy rajtam a sor. Felugrottam a színpadra, és idegesen megfogtam a mikrofont. Korábban alig szónokoltam a nyilvánosság előtt, beszédet pedig még sehol nem mondtam. Rendkívül ideges voltam, és fogalmam sem volt, mit mondok majd. Bár készültem egy beszéddel, de ahogy több ezren mind a szavamat lesték, egyszerre mindent elfelejtettem. Kiszáradt a szám, motyogtam néhány szót, aztán idétlenül elmosolyodtam, és rájöttem, hogy nem tudom megcsinálni. Csak hogy elbújni nem lehetett. Végül belenyögtem a mikrofonba a köhögés és az öklendezés elejének tűnő néhány artikulátlan hangot, aztán... Eldobtam a mikrofont, lerohantam a színpadról, és elvegyültem a tömegben. Életem egyik legkínosabb pillanata volt. A mai napig ugyanilyen lámpalázam lesz, és ugyanúgy zavarban vagyok, amikor beszédet kell mondanom, vagy interjút kell adnom. Ha olyan téma kerül elő, amiben tájékozott vagyok, vagy ami érdekel, akkor könnyen megy a beszéd. Ha viszont olyasmiről kérdeznek, amiről nem sokat tudok, iszonyú kínos érzés fog el, ami kiül az arcomra is. Elég korán belenyugodtam, hogy sohasem leszek képes olyan frappánsan nyilatkozni, mint a politikusok. Ezért inkább meg sem próbálom leküzdeni a dadogásom, vagy hogy tökéletes választ adjak mindenre. Inkább őszinte vagyok, még ha így tovább is tart egy válasz megfogalmazása. Remélem, az emberek jobban elhiszik a tétovább, vontatottabb, de őszinte, mint a gördülékeny és gyors, de megjátszott válaszokat. Az 1960-as évek végének két legfontosabb eseménye a vietnámi és a biafrai háború volt. Mivel azt szerettük volna, hogy lapunkat a médiapiac fontos tényezőjeként tartsák számon, mindkét helyszínre tudósítót kellett küldenünk. Helyi riporterekre, hotelszámlákra és faxköltségekre viszont nem futotta. Más megoldást kellett találnunk. Hosszas töprengés után arra jutottunk, ha fiatal tudósítókat küldünk ki, ők önmagukban is hírértéket képviselnek. Felhívtam a Daily Mirror-t és megkérdeztem, érdekelné -e őket egy exkluzív vietnámi haditudósítás egy 17 évestől. Megvették a sztorit és kifizették Julien Menyon vietnámi útját. Julien mellesleg a studentnek dolgozott, írt néhány remek cikket a vietnámi háborúról, mellesleg később híres ITN reporter lett. Hasonló utat sikerült kialkudnunk egy 16 éves reporternek, aki Biafrába utazott. Ez a két helyzet jelezte először, hogy a studentből más módon is hasznot húzhatunk. Mi adtuk a nevet és az embereket, a másik fél az anyagiakat. Engem magával ragadott az amerikaiak vietnámi kivonulást követelő kampánya. 1968. októberében a Student egész szerkesztősége csatlakozott egy diák tüntetésen, Vanessa Redgrave-hez, az USA nagykövetségének épülete előtt a Grossvenor Óriási élményt jelentett Vanessa és Tarik Ali mellett vonulni több tízezer emberrel együtt olyasmiért, amiben mélyen hittem. A tömegben lelkes, vidám hangulat uralkodott, igaz, közben félelmetesnek is tűnt. Úgy éreztem, bármelyik pillanatban történhet valami, és elszabadulhatnak az indulatok. Így is lett. Amikor a rendőrroham elérte a tömeget, futottam, ahogy a lábam bírta. A tüntetőkről később a párizs meccsben megjelent fotón én is rajta vagyok. Ahogy homorítva épp sikerül elkerülnöm egy rendőr kezét, aki menekülés közben próbált elkapni. Míg a vietnámi háborút mélyen elleneztem, más ügyekben nem értettem egyet tüntető társaim véleményével. Azt hiszem, baloldali vagyok, nyilatkoztam a Guardian egyik riporterének. De csak a józan és észszerű nézeteket osztom. A student politikai értelemben nem számított radikális lapnak, sem szamizdatnak, mint az OZ vagy az IT. Hozzájuk hasonlóan nem hirdettük, hogy az ivóvízbe vízbe LSD-t kellene keverni, bár a szabad szerelemre nálunk is épp úgy akadt példa. Mindkét oldal véleményét egyformán igyekeztem megjelentetni, csak hogy amit én kiegyenlített tájékoztatásnak véltem, azt mások taktikázásnak tartották. Robert Graves, író és költő, ezt írta nekem a majorka idejából, ahol akkoriban élt. Mint a kicsit jobban visszafognák magukat, mint ahogy azt a diákok megérdemelnék. A Biafráról szóló cikkben például egyetlen egyszer sem említik a háború valós nemzetközi okait. De ezt gondolom annak tudható be, hogy maguk mellett kell tudniuk a harmincon felüli haverjaikat és az üzlet nagykutyáit is különben nem élné túl a lapjuk. Hát igen, a legjobbat hozzák ki a helyzetből. Az üzlet nagykutyái a valóságban nem is voltak annyira jó haverok, mint gondoltam. Hirdetőket mindig is nehezebb volt találni, mint szerzőket. Persze örültünk, amikor interjút készíthettünk Brian Forbes színésszel, vagy kiadhattuk Gavin Maxwell írását, de ezek nem jártak semmilyen anyagi haszonnal, hogy a lapot életben tarthassuk és terjeszthessük. Egy egész oldalas hirdetésért 250, míg a legkisebb felületért alig 40 fontot kértünk. Elképesztően sok hívás után sikerült végül 9 céget rávenni arra, hogy az első számban egy egész oldalas hirdetést vegyenek. Köztük volt J. Walter Thompson, a Metalbox, a Sunday Times, a Daily Telegraph, a The Gas Council, a British Gas elődje, a The Economist, a Lloyds Bank. A Rank Organization és a John Lang Builders. Őket egy 300-nál is több céget tartalmazó listából hívtuk fel. Összesen 2250 fontért vásároltak hirdetést. Ez az összeg épp csak az első szám 30 ezres példány költségeire volt elég. A pénzt a Cuts banknál helyeztem el, ugyanott, ahol a szüleim is vezették a bankszámlájukat. Később a cég is itt tartotta a pénzét. Valószínűleg én voltam az egyetlen olyan ügyfelük, aki az utcáról besétálva ezer fontos folyószámla hitelkeretet kért. A hirdetések eladása állandó küzdelmet jelentett a lap számára. Minden erőfeszítésünk ellenére a student nem termelt profitot. Gondolkozni kezdtem, merre fejlődhetnénk tovább. Student rendezvény szervezés, student utazási iroda, student szállás foglalás... Számomra a név nem csupán öncélú vállalkozást vagy terméknevet jelentett, hanem szolgáltatások egész sorának a lehetőségét láttam benne. Olyan jelzőt takart, amelyet az ügyfelek egy konkrét értékrenddel tudtak azonosítani. A 70-es évek nyelvezetében a student magazinnak és értékvilágának nagyon trendinek kellett lennie. Rugalmas koncepciót képviselt, amit a lehető legnagyobb mértékben ki akartam használni. Ebben a tekintetben kicsit el is távolodtam a barátaimtól, akik csak a magazinra és az aktuális diákpolitikai kérdésekre koncentráltak. Úgy tűnik Péter Bréknek igaza volt, hogy a diáklázadások kora egyszer véget ér. Kimegy a divadból, ahogy a diákok is. Ha most, harminc évvel később megnézem a student egyik korai számát, elcsodálkozom, milyen keveset változott a világ. Akkor Nicholas Garland készített karikatúrákat Ted hetről, amelyeket a haláláig folytatott. David Hackney, Dudley Moore és John LeCair írásaival ma is sok példányt el lehet adni. Brian Forbes és Vanessa Redgrave pedig a lányaik miatt még mindig szerepelnek a hírekben. A kis alaksori irodánk mindenkit befogadó, fantasztikus káosz volt, amelyben mindig is boldogan Soha nem volt pénzünk, rengeteget dolgoztunk, mégis összetartó csapat maradtunk. Szerettük, amit csináltunk, mert éreztük, hogy valami fontosat hozunk létre. Nem mellesleg remekül kijöttünk egymással. Hamarosan olyan ismertek lettünk, hogy országos napilapok újságírói kértek tőlem interjút. Kitaláltunk egy pofon egyszerű módszert arra, hogyan vegyük le őket a lábukról. Az íróasztalomnál ültem, mellettem a telefon. Örülök, hogy eljött, foglaljon helyet, mondtam, helyel kínálva az újságírót az asztal előtt álló babzsákon. Míg nagy nehezen, méltóságukat megőrizve, fészkelődve igyekeztek kényelmesen elhelyezkedni és kiszedegetni az ülésbe beleszáradt humuszdarabokat és cigarettahamut, megszólalt a telefonom. Felvenné valaki? kérdeztem. Nos, fordultam az újságíró felé. Mit szeretne tudni ezt studentről? Ted Hitz keres, Richard, kiáltott ekkor át Tony a másik asztaltól. Majd visszahívom, válaszoltam. Tehát, mire kíváncsi rólunk? Ekkor az újságíró azt kagylózta, Tony hogyan közli Ted hízzel, hogy Richard éppen tárgyal, és majd visszahívja. Ekkor újra megcsörrent a telefon. Tony megint felvette. Richard, David Bailey keres! Majd visszahívom, de kérdez meg tőle, tudunk-e másik időpontban ebédelni? Nekem ugyanis akkor Párizsba kell utaznom. Nos, fordultam vissza bocsánat kérő vigyorral az újságíró felé. Hol is tartottunk? Csak azt akartam kérdezni, ekkor újra csöngött a telefon. Elnézést szólt a Tony sajnálkozó hangon, de Mick Jagger van a vonalban, és azt mondja, nagyon sürgős. Egy perc türelmet kérek, szólaltam meg, és felvettem a kagylót. – Hello, Mick! – Köszön vagyok és veled, mi újság. Igazán exkluzív interjú, persze jól hangzik. És ez így ment egész addig, amíg Johnny a sarki telefon fülkében dölni nem kezdett a röhögéstől, vagy szét nem kapcsolta vonal. Nagyon sajnálom, mondta ekkor az újságírónak, közben jött valami el kell rohannom. Akkor már a végeztünk. Az újságírót ezután sietve kitessékeltük az ajtón, mind bevette a mesénket. Johnny pedig visszajött, néha össze is futott a leforrázva távozó újságírókkal, és a telefon elhallgatott. A Sunday Telegraph ezt írta rólunk. A világ minden tájáról származó fotósok, újságírók és írók kezüket-lábukat törve igyekeznek segíteni a student munkáját. Az iskolák és egyetemek pedig óriási önkéntes terjesztő hálózatot szerveztek, hogy a magazin félmillió diák számára elérhető legyen. Minden területen elképesztően sok színvonalas szerző, írta az Observer. A Daily Telegraph szerint pedig valószínűleg tűnik, hogy a student igazi trendi magazinnál nőtte ki magát, és rövidesen az ország legnagyobb példányszámú kiadványa lesz, ráadásul számos ismert író támogatását tudhatja maga mögött. 1968 őszére Johnny szüleinek érthető módon elegük lett abból, hogy lakásuk alak sorában rendszeresen egy rakás tartózkodik, és megkértek, hogy nézzünk más iroda után. Az Albion Street 44-be költöztünk, nem messze a Canoad square -től. Johnny visszament tanulni, az emelt szintű készült. Bántotta a lelki ismeret, hogy magamra hagyott, de szülői nyomásra kénytelen volt folytatni a tanulmányait. Ők ugyanis teljes joggal aggódtak, hogy fiúk egy alaksorbor irányított kis magazin kiadásából nem tudja megalapozni az életét és a karrierjét. Johnny nélkül a student kis hián összeomlott. Túl sok feladat hárult rám, és nem maradt senki, akiben bízhattam. Néhány hét után megkértem Nicket, hogy segítsen. Időközben végzett Uplefordban, és a Brightoni Sussex University-re készült. Végül rávettem, hogy halasszon egy évet az egyetemen, és vegyen részt a magazin szerkesztésében. Nick érkezésével a studentnél minden visszakerült a normál kerékvágásba. Nick kezébe vette az anyagiak irányítását. A pénzt túl már nem egy hatalmas kekszes dobozban tartottuk, ahová bárki benyúlhatott, ha kaját, piát vagy füvet akart magához venni, hanem a Kautznál vezetett bankszámlánkon. Nick csekkeket írt, a kivonatokat pedig összevetette a költségeinkkel. Mivel hiányzott az egyik szemfoga, ráadásul hosszú, fekete haja volt, megjelenése ijesztőnek tűnt. Azt hiszem, ezzel a külsővel sok behajtó céget sikerült elijesztenie. A Johnnyék alak sorában még zsúfoltan élő kommunánk az új házban minden emeletet elfoglalt. Mindenki berendezte a maga kis sarkát, a hely tele volt matracokkal és füstölőkkel. A lapnál foglalkoztatottak átlag életkora 19 húsz év körül lehetett. A szabad szerelmet nem csak szóban, hanem a gyakorlatban is űztük. A legfelső emeleten felállítottam egy hatalmas rézágyat, a lépcső korláton pedig végig vezettem egy telefonzsinort. Így megtehettem, hogy ágyból intézzem az üzleti ügyek egy részét. A házat a szüleim nevére béreltem kéne, hogy a tulajdonos az aglikán egyház vagyonkezelő testülete azt higgye, vállalkozást üzemeltetünk benne. A szüleim imádták a sajtó izgalmas világát. Jól lehet apám vasárnaponként zakóban és nyakkendőben templomba járó, jól fésült ügyvéd volt, anyával együtt azokkal is megtalálta a hangot, akiknek derékig érő hajuk volt és egy hónapja nem láttak fürdőszobát. Lindy az iskolai fél évek között és egy-egy nyári szünetben is hozzánk költözött az Albion Streetre. Segített a lap terjesztésében, és közben sorra szerelmes lett az ott dolgozó srácokba. Rövid ideig én is együtt jártam azzal a Debivel, aki ugyancsak az Albion street lakott és szintén nálunk dolgozott. Egyik nap közölte, hogy terhes. Mindketten nagyon megijedtünk, hiszen tudtuk, hogy egy gyermek akkor egyikünk életébe sem fért bele. Debbie úgy döntött, elveteti a babát. Néhány telefonhívás után viszont kiderült, ezt nem is olyan könnyű elintézni. Debi abortuszát csak bizonyítottam pszichiátriai vagy orvosi probléma esetén finanszírozta a brit egészségbiztosító. Kétségbe esetten telefonálgattuk körbe az állami kórházakat, hát ha van más megoldás. Egy magánorvos több mint 400 fontért vállalta volna a műtétet, de ennyi pénzünk nem volt. Már nem tudtam, kihez fordulhatnék, mikor végre találtam egy birminghami orvost, aki 50 fontért elvállalta a műtétet. Debi kálváriája mutatott rá, mennyi fiatal szembesül hasonló problémával, miközben nincs mindenkinek kihez fordulnia. Úgy véltük, nagyon megnyugtató lenne, ha egy bárki számára elérhető számon orvost ajánlanának. Nem csak nem kívánt terhességekről volt itt szó, hiszen valakinek pszichológusra is lehet szüksége, vagy olyan nemi betegséget kapott el, amit nem mer megmutatni a családorvosának, vagy megszökött otthonról, és nincs hová mennie. Hosszú listát készítettünk a diákokat érintő problémákról, és elhatároztuk, hogy lépünk az ügyben. Azt terveztük, hogy nyilvánossá tesszük a telefonszámunkat, és összeírjuk azokat az orvosokat, akik segíteni tudnak. Aztán meglátjuk, hányan hívnak. Szólj, ha bajban vagy. Ez lett a student tanácsadók központjel szava. Az Oxford Street-en osztogattunk, és a magazinban is hirdettük a szolgáltatást. Nem sokára befutottak az első hívások. Sok állami és magánorvost sikerült megnyernünk, hogy minimális összegért dolgozzanak nekünk. Egész szakmai hálózat állt össze, ahová a bajba jutottakat irányíthattuk. A hívások döntő része a terhesség és fogamzásgátlás körüli aggodalmakról szólt, de rövidesen meleg és leszbikus tanácsadó központtá is váltunk. Hamar kiderült, ők nem annyira a tanácsainkra voltak kíváncsiak, hanem egymással szerettek volna találkozni. Ez jól mutatta, milyen nehéz volt akkoriban melegként normális társasági életet élni. A tanácsadó központ működtetése hamarosan több időt vett igénybe, mint a magazin szerkesztése. Hajnani háromkor órákon át öngyilkos jelöltekkel beszélgettem. Terhes lányoknak ajánlottam orvost, vagy épp levelet írtam valakinek, aki nem betegséget kapott, de nem merte elmondani a szüleinek, és orvoshoz sem mert fordulni. A fennmaradó időben a magazint menedzseltük. Ahogy sok fiatallal beszélgettünk, rájöttünk, egyik legnagyobb gondjuk az, hogy nem bíznak a szüleikben. Mások története ismét megerősített abban, milyen szerencsés voltam a saját szüleimmel. Ők soha nem ítélkeztek felettem. Mindig támogattak, és inkább a jót látták bennem, nem a rosszat kritizálták. Én pedig gond nélkül beismertem gyengeségeimet, kudarcaimat és félelmeimet. A munkánk lényege épp az volt, hogy segítséget nyújtsunk olyanoknak, akik a bajban nem tudtak hová fordulni. A tanácsadó központ és a magazin párhuzamos működésével az élet az Albion street továbbra is frenetikus tempóban zajlott. A házban éjjel-nappal folyamatos volt a jövés menés, ami őrületbe kergette a szomszédokat. Bejelentéseik miatt rendszeresen felkeresett bennünket az egyházi megbízott, hogy ellenőrizze, nem folytatunk-e engedély nélküli üzleti tevékenységet. Ezek a látogatások egy vesztendi komédia minden szokásos elemét tartalmazták. Amikor a fickó a látogatás előtt egy nappal bejelentette érkezését, a student egész szerkesztősége anyámmal együtt azonnal akcióba lépett. A telefonokat bezártuk egy szekrénybe, az asztalokat, székeket és matracokat pedig fehér lepellel takartuk le. A szerkesztőség tagjai overált vettek fel, festékes dobozokat és ecseteket vettek elő, és buzgón pingálni kezdték a falakat. Közben vidékről befutott anya, Lindi és a nyolc éves Vanessa, akik egy halomjátékot hoztak magukkal. Mire az ellenőr megérkezett, a lakásban már serényen dolgozott egy barátságos festőcsapat, a bútorokat letakartuk, az emeleten pedig egy anyuka húzta meg magát a gyerekeivel. A kislány játszott, mi pedig lelkesen társasoztunk Lindivel. A Vanessa ne talán kíváncsiskodott volna, hogy mégis mi folyik, Anya sietve kitessékelt mindenkit a szobából, és bejelentette, hogy a kislánynak aludnia kell. Az egyházmegyei ellenőrök egy boldog családot találtak, és nem értették, mire ez a nagy felhajtás. A fejüket vakargatták, nem győzték dicsérgetni, milyen aranyos kislány ez a Vanessa. Megitták a teát, és kedélyesen elbeszélgettek anyámmal. Miután távoztak, anya hazament, mi pedig elraktuk a Monopolit, leráncigáltuk a bútorokról a lepleket, visszaduktuk a telefonokat és újra munkához láttunk. Az egész színjátéknak vége szakadt, amikor egy végzetes látogatás alkalmával elfelejtettük kihúzni a telefonzsínórokat. Addigra a tulajdonos képviselői már az ötödik alkalommal kerestek fel minket, és nyilván gyanították, hogy valami nincs rendjén. Éppen megitták a szokásos teájukat, és indulni készültek, amikor egyszer csak az egyik szekrény mélyéről megszólalt két telefon. Döbben csend lett a szobában. Hallják ezt? improvizáltam gyorsan. Hallják ezt a telefon csörgést? Ezekben a házakban olyan vékonyak a falak, hogy mindent hallunk, ami a szomszédban történik. Az ellenőr felugrott, és kinyitotta a szekrény ajtót. Öt telefon! Egy kezelők központ és kusza zsinórok tömkeleg esett ki belőle. Telefon központra még egy nagy családnak sem volt szüksége. Ez lett az Albion Street 44 vége. vanessa és a babáit egyszer s mindenkorra visszautaztatták Semli Greenbe, mi pedig Lindivel összepakoltuk a Monopolit. Nem volt más választásunk, új irodát kellett keresnünk. A környéket járva próbáltunk új albérletet találni. A legjobb ajánlatot Cadbury Scott tiszteletestől kaptuk. Tetszett neki a tanácsadó központunk munkája, és ingyenesen rendelkezésünkre bocsátotta a St. John's templom kriptáját, a Basewater nem messze. Az íróasztalomat két régi sírkőre rakott márvány tömbből eszkábáltam össze, de mindenki keresett magának ülőhelyet. A helyi postánál még azt is sikerült elérnünk, hogy a szokásos három hónapos várakozási idő helyett Azonnal beszereljék a telefont. Idővel hozzászoktunk, hogy egy homályosan világított kriptában mások és sírok között dolgozunk. 1969. novemberében megjelent nálam a merle rendőrség két civilruhás rendőre. Felhívták a figyelmemet az erkölstelen hirdetésekről szóló 1889-es és a nemi betegségekre vonatkozó 1917-es jogszabályokra. Mondanom sem kell, hogy egyiket sem ismertem. A rendőrök elmondták, hogy a törvény tiltja a nemi betegségekről szóló, vagy azokat gyógyító bármilyen hirdetés megjelentetését. Mindez kezdetben azt a célt szolgálta, hogy megakadályozzák a sarlatánok működését, akik olcsó és hatástalan gyógymódokat kínáltak rászoruló tömegek számára. Azzal érveltem, hogy mi csak tanácsadást végzünk, és a hozzánk forduló nemi betegeket a Szentméri kórház orvosaihoz irányítjuk. A rendőrök azonban hajthatatlanok voltak. Ha a tanácsadók központ hirdetéseiben továbbra is szerepeltetjük a nemi betegség kifejezést, letartóztatnak és két év börtönbüntetés vár rám. Egy héttel korábban lefüleltünk egy mérlibóni rendőrt, aki a központunk egyik ügyfelénél épp kábítószer dugott el. A rendőrt kirugták, én pedig azonnal gyanút fogtam, hogy a két eset összefügg. Megdöbbentett, hogy a rendőrség képes volt előkotorni egy ős régi jogszabályt, csak hogy fogást találjon rajtunk. Végül töröltük a városban osztogatott szórólapunkról a nemi betegség kifejezést, helyette a társadalmi betegség szó összetételt használtuk. Ennek az lett az eredménye, hogy telefonáltak hozzánk, ánk nebetegséggel küzdő emberek, a nemi betegség miatt jelentkezők száma pedig heti hatvanról tízre csökkent. Ekkor már meg voltunk győződve arról, hogy a rendőrség blöfföl, és valójában nem is létezik ilyen jogszabály. Az elmaradó ötven segélykérő hívásért hajlandóak voltunk kockázatot vállalni, és visszatettük a szórólapokra az ominózus szót. Nagyot tévedtünk. 1969. decemberében a rendőrség visszajött a kriptába, engem pedig letartóztattak. Védelmemet a liberális jogvédőként ismerté vált, John Mortimer ügyvéd vállalta. Ő képviselte többek között az Oz magazint, és dolgozott a híres Lady Shatterley szeretője című könyv kiadója elleni perben is. Mortimer egyetértett velem, hogy a törvény nevetséges, és a rendőrség bosszú folytat ellenünk. Emlékeztetett arra is, hogy minden nyilvános WC ajtajára kifüggesztették a kormány hirdetését, ami a nemi betegségekben szenvedőknek ajánl segítséget. Tehát, ha engem bűnösnek találnak, a kabinet is az. Két ügyben indult ellenem eljárás. Az 1889-es erkölstelen hirdetésekről szóló törvény megsértéséért, amely tiltott minden tisztességtelen vagy obszcén tartalmú reklámot, a szifiliszt és a kankót is ebbe a kategóriába sorolták. A második, az 1917-es nemi betegségekről szóló törvény megsértése volt, ami tiltotta a nemi betegségek kezelésének vagy a betegségben szenvedők tanácsadásának reklámozását. Még a nemi betegség kifejezést sem lehetett használni. A merlibóni bíróság 1970. május 8-ai első meghallgatásán Tom Driberg, a munkáspárt képviselője drámai hangú védőbeszédében kiállt mellettem. Chad Vara, a Samaritáns segélyszolgálat alapítója is tanúskodott, hogy a Student Tanácsadóközpont milyen sok rászorulót irányított hozzá. John Mortimer azzal érvelt, ha engem bűnösnek találnak, kénytelen lesz beperelni a helyi önkormányzatokat, amelyek hasonló tartalmú információs lapokat helyeztek ki a nyilvános wc a bíróság végül azzal az indoklással ejtette az egyik vádpontot, hogy a tanácsadó központ nem gyógyító tevékenységet hirdet, hanem szakemberekhez irányítja a hozzáfordulókat. A tárgyalást május 22-ig elnapolták. A per ideje alatt egyre több statisztikát olvastunk arról, hogy a nemi betegségben szenvedők száma az elmúlt évben drámai mértékben megemelkedett, és elérte a háború utáni szintet. Lady Burke, az akkori egészségügyi oktatási tanács elnöke ezeket a statisztikai adatokat és a peremet használta fel egy módosító javaslathoz, amelyet az 1889-es törvényhez nyújtott be a Lordokházához. Nevetséges, hogy az elavult törvények megakadályozzák a komoly erőfeszítéseket ilyen súlyos betegségek terjedésének megakadályozásában, jelentette ki. A másik bírósági tárgyalás előtt több újság is megírta, mennyire komolytalan az ellenem indított per. Egyre többen szorgalmazták a törvénymódosítását. A bíróság vonakodva ugyan, de bűnösnek talált a második vátpontban. Közben kijelentette, hogy az egész ügyet abszurdnak tartja, ezért mindössze 7 font büntetést szabott ki. Ez kevesebbnek tűnt, mint az a két év börtön, amelyel a rendőrök fenyegetőztek. John Mortimer az ítélethirdetés után nyilatkozatot adott a sajtónak. Kijelentette, hogy ha a törvényt nem módosítják, kénytelen lesz pert indítani a kormány ellen a nyilvános vécé ajtókra kifüggesztett hirdetés miatt. A nyomtatott sajtó felsorakozott mögöttünk, Lady Burke törvénymódosító javaslatát pedig a parlament következő szakán elfogadták. Reginád módling belügyminiszter személyesen írt levélben kért elnézést tőlem a bírósági tárgyalás miatt. A per megtanított, hogy farmeres fiatal srácként kevés pénzzel a zsebemben sincs félnivalóm a rendőrségtől vagy a hatalomtól. Persze egy jó ügyvéd sem árt. 1970-ben, amikor egyik nap visszamentem az irodába, észrevettem, hogy nik az asztalomnál járt. Véletlenül ott felejtette ugyanis egy minden alkalmazottnak szánt feljegyzés vázlatát. A szöveg nem volt végleges, de nagyjából felvázolta, hogyan foszhatnának meg a lapszerkesztői és kiadói feladatoktól. Hogyan vehetnék át a hatalmat a student irányításában úgy, hogy a lapot szövetkezeti formában működtessék tovább. Én egy lettem volna a csapat többi tagja közül, a magazin szerkesztésében és vezetésében mindenki azos módon vett volna részt. Megdöbbentem. Úgy éreztem, a legjobb barátom hátba támadt. Elvégre a studentet én és Johnny találtuk ki. Még a tóban kezdtük, és minden akadály ellenére sikerült kiadni a lapot. Pontosan tudtam, mit szeretnék kezdeni vele, és eddig úgy tűnt, Mindenki elégedett a helyzettel. Mindannyian ugyanannyi fizetést kaptunk, de mégiscsak én voltam a lap főszerkesztője és kiadója, így mindenben én döntöttem. Körbenéztem az irodában. Mindenki szorgosan az íróasztala fölé görnyett. Eltűnöttem, vajon hányan tudnak erről az egészről. Zsebre dugtam a feljegyzést. Amikor Nick visszajött, felálltam. Nick szólaltam meg. Kijönnél egy percre, beszélni szeretnék veled. Úgy döntöttem, egy blöffel simítom el az ügyet. Ha Nick tíz ember támogatását már megszerezte, nehéz lesz megakadályozni a tervüket. Ha viszont még többen bizonytalanok, talán sikerülhet elszigetelnem. Barátságunkat félretéve próbáltam elhárítani a veszélyt. Nick fordultam hozzá. Többen odajöttek hozzám, és jelezték, hogy nagyon nem tetszik nekik a terved. Nem értenek veled egyet, de félnek tőled, nem merik megmondani neked a véleményüket. Nik elszörnyedt. Nem hinném, hogy tovább itt kellene maradnod, folytattam. Az egész csapat munkáját tönkre teszed, ahogy a studentet és engem is. Maradjunk, barátok, de távoznat kell a laptól. A mai napig nem tudom, hogy bírtam mindezt elmondani anélkül, hogy elvörösedtem volna, vagy a hangom elcsuklott volna. Nik a földet bámulta. Ne haragudj, Riki, mondta. Csak tudod, úgy éreztem, jobban is megszervezhetnénk a céget. A hangja elcsuklott. Én is sajnálom, Nick, fontam össze a karomat, és egyenesen a szemébe néztem. Semligrénben még találkozhatunk, de ez itt az enyém. Nick még aznap elment. Elmondtam mindenkinek, hogy támadt egy vitánk a student vezetésével kapcsolatban, és bárki szabadon távozhat, ha valami másba kezdene. Mindenki velem maradt. A kriptában az élet nélkül foly tovább. Ez volt életem első, komolyabb vitája. Bár nagyon fájt, tudtam, hogy szembe kell fordulnom nikkel. Nem szívesen kritizálom a kollégáimat, és ha tehetem, nem is teszem. Azóta minden hasonló helyzetben megkérek valakit, hogy vigyel helyettem a hét. Tudom, hogy ez gyengeség, de egyszerűen nem vagyok képes az ilyesmire. Nika legjobb barátom volt, és őszintén reméltem, hogy így is marad. Amikor legközelebb sem Greenbe mentem és átugrottam hozzájuk, Nika konyhában épp az anyja pudingját ette. Leültünk, és mindent elboronáltunk. Amellett, hogy a legrégebbi barátom volt, a lapterjesztését is ő irányította, ráadásul teljesen átszervezte. Borzasztóan hiányzott a munkája. Nick érkezése előtt a terjesztés alkalmilag zajlott. Az iskolában és az egyetemeken önkéntesek osztogatták szét kötegenként az ingyenes példányokat. A student közel egy évig Nick nélkül működött. Négy számot adtunk ki. Amikor Nick elmesélte, hogy a Sussex University-n indul a diák önkormányzati választásokon, olcsó kampányhirdetéseket jelentettünk meg róla. Nick meg is nyerte a választást, de később kizárták a testületből, mert a kampányához külső segítséget vett igénybe. Az irodában megfordulókról és a nálunk dolgozókról egy valamit biztosan tudtam. Mindenki szeret zenét hallgatni, és komoly összegeket költött a lemezekre. Munka közben mindig szólt a játszó és amikor megjelent a legújabb Rolling Stones, Bob Dylan vagy Jefferson Airplane album, mindenki azonnal megvette. A könnyű zene világában mindig forrt a levegő. Politikáról szólt, anarhiát hirdetett, vagyis összegezte a fiatal generáció életérzését, amelyel meg akarta váltani a világot. Észrevettem, hogy míg sokan álmukban sem költöttek volna 40 silinget egy ebédre, habozás nélkül kiadtak ugyanennyit a legújabb Bob Dylan albumra. Minél távolibb volt egy új lemez, annál többbe került és a szemükben annál nagyobb értéket képviselt. Eddig a pénz csak annyiban érdekelt, hogy biztosítsam belőle a magazin sikerét és a tanácsadók központ működését. De a zene újabb üzleti lehetőség gondolatát vetette fel bennem. Megtudtam, hogy a kormány eltörölte ugyan a kiskereskedelmi árrögzítésről szóló megállapodást, az üzletek mégsem kínálnak leértékelt lemezeket. Ekkor jutott eszembe egy lemezterjesztő vállalkozás beindításának ötlete. A studentnél ekkor már húsz fő dolgozott. Még mindig együtt laktunk az Albion Street 44-ben, és a kriptában volt az irodánk. Végig gondoltam, milyen drága egy lemez, és ki a célközönsége a lapnak. Aztán eszembe jutott, miért ne hirdethetnénk a lapban olcsó, postán megrendelhető lemezeket. Az első így megszerezhető lemezeket végül a student utolsó számában hirdettük meg. Nék nélkül akadozott a terjesztés, az olcsó lemezajánlatok viszont minden korábbinál nagyobb érdeklődést és pénzt hoztak. Elhatároztuk, hogy a csomagküldő szolgálatunknak olyan új nevet adunk, amely figyelemfelkeltő, különleges és nem csak a diákok számára vonzó. Összeültünk a templom kriptájában. Az egyik kedvenc ötletem a Slipped disk volt. Eljátszottunk a névvel egy darabig, míg az egyik lány előre hajolt, és azt mondta. Ne röhögjetek ki, de mit szólnátok a virgin -hez? Elvégre a szó szüzet jelent, és mi ebben a szakmában abszolút azok vagyunk. És mivel köztünk már alig akad egy, tette hozzá kacagva egy másik lány, jó lenne, ha legalább névleg maradna egy szűz az irodában. Üssek ő, döntöttem el akkor legyen a nevünk Virgin!